«Ти як?» – запитала Ірма. «Ми пили каву на дворі. Оскільки сонячна батарея працювала, той кавовий апарат готувати не розучився. Зерна за стільки років давним-давно видихалися і пересохли, тож кава за смаком нагадувала чорнозем. Так, ніби ви злизували його з гарячого асфальту». «Пити неможливо!» – сказав я і виплеснув залишки гіркої рідини. Ірма кивнула, занепокоєно, як мені здалося, подивившись на мене. «Це була химера?» – спитав я. «Так. І скільки потрібно часу, щоб у нашому таборі почалося те саме, що й тут?» Вона знизила плечима. «Воно вже почалося. Я маю на увазі масово. Не знаю, об'єкт 2.0 нулі не протримався навіть півроку. Уперше в житті пошкодував, що не курю». Момент був саме слушний. «Химери не просто клони вбивці», – тихо сказала Ірма. «Вони здатні змінюватися, ставати будь-ким, щоб ефективніше дістатися до жертви. Для цього вони считують образи в мозку людей. Наприклад, ота жінка на записі, вона померла, коли Розалін було років 15. Я, мимоволі, зітхнув». «Звідки вони беруться, якщо це клони людей, то...» Вони не зовсім клони, це образно, і взагалі вони не самостійні істоти. Ірма подивилася на мене, немов мов зважувалася казати чи ні. Химери є частина одного величезного організму, головного на цій планеті, велетенської грибниці. Грибниці? Це буквально? Цілком. Це одне з останніх відкриттів експедиції з артилериста Ганса. Грибниця неймовірних розмірів. Займає весь континент. У неї довгі, неймовірно тонкі гіфи. Тут усе пронизане ними – будівлі, бетон, пластик. Крім, можливо, сталі, це єдина перешкода. Тож грибниці потрібні трупи. Вона огортає їх коконом, розчиняє її геть висмоктує. Анатомність у усередині кокона витворює копію – імітацію. Також ззовні, але це вже не людина. Це і є химера. І з погляду біології, химери – гриби. Такі собі ходячі плодові тіла. Зомбі-шампіньйони. Вона сумно всміхнулася. Отже, щоб стати і химерою, потрібно... Вона кивнула. Померти. Померти на цій планеті. То капралові окамурі так і не покращило? Не можна зіскакувати з пилку, якщо вживав регулярно. Він помер уночі, а вранці стріляла по людях уже химера. І ти знала, знала про причину від самого початку. Мене знову охопило обурення від того, що вона грала за власними правилами, яких я не розумів. Так і є. Я знала, але ти повинен був дізнатися про це тільки тут. Інакше б одразу помчався доповідати вандлик. І що ж у цьому поганого? Вона сумовито всміхнулася. «Думаєш, цього разу вони не відкличуть посадкові шатли? Вчинять шляхетно?» Вона підвела на мене втомлений погляд. Я б не здивувався, побачивши в її очах сльози, але в них була тільки суха, як пісок злість. Ірмена правда. Ще вчора я б і не захотів її слухати. Я б думав про страховку, про свою руку» і про те, що вистачить із мене вбивства в госпіталі. А як же мутаген? Виходить, вашим артилеристом не зацікавилися? Ще як зацікавилися!» Ірма підвелася і кинула свій стаканчик в урну, наполовину заповнену зів'ялим листям. «Ходімо! Куди? Пора тобі дізнатися найцікавіше!» Вона по змовницькому підморгнула і увійшла всередину. За поворотом довгого коридору Ірма показала пальцем на стелю і не обертаючись кинула. Не лякайся, Вона навіть не стишила крок, а я, однак, сіпнувся і машинально обійшов це місце по широкій дузі. Ще один моторошний барельєф із цвілі. Цього разу на нас дивився зі стелі скорчений від болю впізнаваний лик Нейтана Гога. Такий реальний, що, здається, я чув здушений хрип із його горлянки. От срака, вирвалося в мене. Ірма не звернула уваги. Ми ввійшли в так званий робочий зал. У великому приміщенні було кілька десятків столів, відділених перегородками. У дальному кутку під стелею виднівся ще один порожній кокон. А загалом, якби не пил, Можна було подумати, що звідси пішли тільки вчора. Хіба що йшли в поспіху. Занадто багато всього валялося на підлозі. «Ваша біостанція була чи не в десятеро більша за нашу?» – здивовано відзначив я. «Це тому, що ми повинні були вивчати біосферу цілої незнайомої планети. А ми?» Я ж зупинився. «І це правильне запитання, лейтенанте. Ірма, не обертаючись, здійняла до стилі вказівний палець. «Три біологи і технік при всій повазі до кожного з нас це не схоже на дослідницьку місію, правда?» Не те, щоб я ніколи не думав про це, але зараз її слова так оголили цей факт, що він здавався скалкою в оці. «І що це значить?» – запитав я, наздоганяючи Ірму. «Дай мені кілька хвилин. І я спробую відповісти. Вона повернула між столами і опинилася в невеликому закутку біля стіни. «Чи є це місце?» – запитав я. Ірма з виглядом господині сіла на запилений стілець. «Моє!» І я допитливо оглянув його. «Не дуже схоже на той робочий стіл, який я бачив щодня. У нас на біостанції Ірмане місце було аскетичне та ідеально прибране». А тут повно всіляких дрібниць, що не мають стосунку до роботи. Якісь там котики, рожеві зірочки, магнітики, фотографії в рамках. Ірма взяла одну з них і здмухнула пил зі скла. Ось хто поставив крапку в цій історії і простягнула мені. На фото стояли обійнявшись двоє дівчат. Обом не було й тридцяти. Ірму я впізнав одразу. Така ж, як на фото із ключ-карти, тільки усмішка до вух. Її по-чоловічому обіймало за шию жилаве кутаста дівча з короткою стрижкою і юним хлопчачим обличчям. Ми дружили, Ірма сумно всміхнулася. Вона була молодшою офіцеркою Служби безпеки, а мріяла потрапити в штурмовички. Смішна. А я молодша наукова співробітниця, що прагне колись «Очолити біоконтроль?» «Не дуже багато спільного», – зауважив я. «Ми обидві страшенно любили життя. Таких двох реготух треба було ще пошукати». Ірма секунду стояла всміхаючись, а потім рішуче розчавила усмішку між щільно стиснутими губами. «Я не знаю, як обрали її. Можливо, щось таке знайшли в особистій справі». Одне слово із фрегата зв'язалося з нею, запропонували залишитися живою або загинути з усіма. Простий вибір. І що вона зробила? Украла мутаген. У неї прилетіла персональна шлюбка. Евакуювати одну людину незрівнянно безпечніше, ніж усіх. Коли наші вибігли впевнені, що почалася довгоочікувана евакуація, шлюбка вже злітала. А за кілька годин артилерист Ганс – полетів із цієї галактики назавжди. Ірма сіла на стіл, повернувшись до мене обличчям. Ми опинилися так близько, що я знову відчув запах її волосся. Вона всміхнулася і чомусь узяла мене за руки, якось по-дитячому просто і водночас дуже ніжно, і притилила до себе. Я не прощався. Вона обійняла мене за талію, пригорнувшись чокою до грудей. «Я не хочу померти на цій планеті». Тихо мовила вона. «Ми не помремо отут», – сказав я. «Чому ти так кажеш?» «Чому бомарамо у тебе в животі борчить?» Я теж обійняв її за плечі і обережно поклав щоку її на голову. «Тобі не цікаво, які її звали?» Раптом запитала Ірма. «Кого?» «Мою подругу, що втекла з мутагеном. Це важливо?» «Так». «Добре, то як?» Вона випростилася, глянувши мені в обличчя. Так близько, наче збиралася поцілувати. Але Ірма хотіла тільки перехопити мій погляд, щоб просвердлити своїми очима до самісінької потилиці. Її звали Ніколь. І що? Ніколь Енджела Вандлик, роздільно вимовила вона.